И от този жест, който правят, правят руснаците, живеещи в България, не съгласни с политиката на режима на Путин спрямо Украина, към украинската армия, към още една инициатива, Сдружение Българска за друга, започна и всъщност още от началото на войната срещу Украина, осъществява уроци, по-български, за украинци. Какви празни места в системата за интеграция на бежанците запълва тази инициатива, финансирана от Академия Тесла. С това казвам добър ден на доктор Валентина Иванова, основателката на Академия Тесла, компанията, която инициира по някакъв начин това начинание и с опита, който има от а, провеждането на уроци, а, уроци, които ние разпознаваме в така медийното пространство, като така наречените уроци за деца за програмиране, нали? Така, оттам тръгнахте, доктор Иванова. Да, преди а, войната ние се занимавахме с, и се до сега с извънкласни дейности, насочени към деца и отказвахме да се занимаваме с възрастни. Но така се стекоха обстоятелствата, че а, войната, преобърна света ни. Преобърна света на всички нас. И след един месец в ступор и ужас и търсене какво, какво можем да сме полезни, всъщност отворихме вратите за украинските бъженци и решихме, че можем да им помогнем, като ги научим да общуват, като ги научим им помогнем да говорят български. Много е интересно, Хората от Украина на края на втората седмица в България вече чудесно ни разбират. Но от тук да проговорят нашия език, а, минава много време, трябват много усилия. Български език не е лесен. А без български, тяхното съществуване това да намерят работа тук, това да бъдат полезни и за нашето общество става на практика много по-трудно. Това е така наречената прочута интеграция нали, на беженци, на чужденци в рамките на една национална економика, за която се изписват купища стратегически документи и хартия, но като че ли държавата очевидно Показва дефицити. Не знаят как да го направят. Това ли е първата неизбежна стъпка и получавате ли някаква подкрепа от държавата в това начинание? Държавата в момента е прекалено заета сама с себе си. Не получаваме никаква подкрепа. Курсовете се справят изцяло с помощта на доброволци и с помощта на дарения, които ние събираме от една не голяма общност, която чудесно разбира нуждата от, от това, от този преход. Хората, които идват при нас са образовани, възпитани, с чудесна професионална квалификация, опит. Единственото, което им е, или е, е начина да се изразят, да му кажат. Не, не могат да проговорят една дума на български. И аз ги разбирам, аз разбирам руски, аз разбирам украински, но знам агонията да не можеш да се изразиш. Влизам им в положението. Ако им помогнем да покажат себе си, отново да, а, отново да могат да използват талантите си, знанията си, уменията си. Те ще са пълноценни в нашето общество. Не знам колкото ще се задържат тук. Никой не знае. Но през това време те няма да зависят от нас. Няма да искат държавата да им помага с нищо друго. Точно така, То, това е, там е номерът, нали? Това е, това е начина взаимно да си бъдат полезни една държава а, и едни хора, които по стечение на обстоятелствата, война, конфликти в тяхната страна се оказват на едно такова място, но могат да допринесат за развитието на обществото ни. Лесно ли събирате средства, ако направим а, паралел с а, акцията, която ни от, отсрами генератори за Украина на издателя Манол Пайков? А, намирате ли и вие такава степен на съпричастност и на подкрепа, когато търсите средства за тези курсове, които вече вървят почти година, доколкото разбирам? Така е. Десети месец вече правим тези курсове. През тях мина. През... Миналата година минаха през тях повече от 750 души. В момента има 150 курсиста. Отговор е не. Ние не сме специалисти в набирането на средства. Не знаем как става. Учим се в движение. А курсовете през миналата година бяха осъществени с помощта на 19 доброволци и 19 дарителя. 19 души. 19 Само. души да. Само мога да си мечтая какво може да се случи, ако станем... 190. Виждам на сайта на платформата, където събирате средствата, че почти сте достигнали нужната сума от малко над 15 000 лева, но и че много от дарителите са всъщност украинци, съдайки по, по фамилиите, по имената им. Ние се опитваме да привлечем и подкрепата на украинската общност. Идеята е хората, които вече са минали през тези курсове и са си стъпили на краката вече от усещат някаква стабилност, да дадат ръка на следващите. Тези 15 000 ще покрият разходите за първите 3 месеца от годината. За първите 3. А как е организиран курсът по български? По какъв начин става това преподаване и на какво ниво? Имаме ниво за съвсем начинаещи. А едно. А, като преподаваме или на място в академията, а сега от януари вече и онлайн, Имаме и продължаващо обучение за хората, които са проговорили български, но все още не могат да го използват като работен език. А има ли възможност украинци, които вече са освоили по-добре български, да се превърнат в преподаватели на украинците, които са начално ниво, на практика по този начин и да ги овластите, да, да им дадете и хляб в ръцете. Още има рано съвзаимноучителната метода, може би някой ден ще стане. В курсовете ни преподават две украинки. Едната е 30 години в България избрала да живее тук много отдавна, Другата я доведе войната. Тя е преподавател в българско училище в Украина и цял живот е учила украинчета на български. Втория ден, в който на първия ден след като пристигна от войната, си е направила банкова сметка, намерила си е квартира и на следващия ден беше при нас да търси работа. Тя ни помага да, да направим прехода от украинския към българския по-лесен, защото, повярвайте ми, да учите нов език след определено възраст е истинско, огромно предизвикателство, изиска много усилия. Много усилия. Сега, а, може би е важно да кажем малко повече за Академия а, Тесла и пътя до нея, защото вие сте една от жените, давани за пример с, с кариера в така наречения мъжки свят на програмирането и на високите технологии. А, нашата събеседничка доктор Валентина Иванова има зад гърба си добро образование, престижни световни университети, а, освен ръководител на лабораторията за дигитални инновации в Новобългарски университет е доктор по системи с изкуствен интелект и магистър по софтуерни системи, Шефилд, Карнеги Мелън, университет. Изобщо няма как да изброя всичко. Но всичко това го казвам, защото се замислих. Това, което правите в Академия Тесла с уроци за деца, програмиране, математика, дали следващата ви стъпка ще бъде програмиране за украинци? Има глад за програмисти в България. Ние сме такава дестинация. Програмисти с чужди язици сигурно също: да, очакваме ли програмиране за украински деца в Академия Тесла? Замислите ли се за такова нещо? Да. А, даже, си мисля за филиал на Академия Никола Тесла в Украина. Живот и здраве някой ден. При нас идваха украински учителки, които преподават различни информационни технологии. През лятото имахме летни курсове за дечица. Украински дечица, които се занимаваха с първи стъпки в програмирането, правихме и онлайн курсове за деца от Украина. По програмиране вече високи нива нека нещата да се подредят, нека да помогнем на родителите да си стъпят на краката, нека им помогнем да се ориентират къде са и да започнат да насърчават децата си и те да се интегрират. Децата много по-лесно учат български, но следват примера на родителите си. Докато родителите им живеят в една затворена общност, те самите не смеят да се обърнат с доверие към нас. Езика и пътя към общуването, към опознаването, към човешкото докосване. Чрез него се надявам да помогнем на родителите да да, насърчат, да да се почувстват отново пълноценни хора и да насърчат децата си. В Академия Никола Тесла има един принцип. Никога да не връщаме човек, който иска да учи. Ако децата искат да учат програмиране, са добре дошли. Ако възрастните искат да учат български, също са добре дошли. Търсим подкрепа за курсовете по-български, защото все още украинската общност няма тази сила да си ги позволи сама. А и не е редно, може би. Наистина, ако ни чуват сега хора, които искат смислено да помогнат за каузата интеграция на украинските беженци в обществото ни, така че да не са в тежест, а да са в подкрепа на на нас самите, на обществото ни. Как могат да ви намерят? Най-лесно е да потърсят кампанията Български език за три месеца, която е публикувана в платформата .bg, или да намерят банковата сметка на Сдружение Българска за друга. Те са нашия гарант, нашия основен партньор, чрез който ние осъществяваме тези обучения. Много ви благодаря, доктор Валентина Иванова, основател на Академия Тесла и на курсовете по български за украинци, които продължават от началото на войната с подкрепата на множество български граждани и украинци, които вече са в страната ни, за да е по смислена интеграцията на украинските беженци и за да може и нашето общество да се възползва от тяхното присъствие.